Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Kuikka. Se soi, ja se soi, se soi. Täyttää mun sydämen hengitän sisään sen ohi. Ja se soi, ja se soi. soi peralla soi peralla haluan la, la. siinä vähän kovempaa luureihin kuuluuko tästä, ne, ne. Katsota, tästä. Toton, teemu. Teemu näin ei tästä tuleeko temppu Räpä, räpä. Joo, jo, joo, joo, no ei mitään. Tämä on niin vaike, että täällä on Ollaan niinku nollakseen, ollaan diivaalinen. Ai meidän piti ottaa se... Piti etsiä se, tota niin, se tähden. Hei! Minä haluan, minä suostun jatkamaan tätä ohjelmaa. Et, et, etsit niin katso löytyykö siellä, kappaleen mitään diivailen, diivaillen. Laita hakuun, diivailen. DJ, DJ. Diivasieni. Unostui tossa noin. Tydydy. Lasseliemolla joo. Lähtöisellä Lasseliemolla Lie se seuraus tulee tuossa noin. Ja, mutta täällä on no, tämmöisenä niinku al alkumusiikkina. Niin niin Saadaan me, me nyt siis täällä Diivaalaan ja soitetaan asiankulmaa musiikkia ja, ja, ja myöskin konkreettisesti No Noni. Seitonen, aunoinen, usein keimaiset, kestelee ja pakenee, kun poikasutelee. Kätähälle selkänsä niska nakelee. Tuo on aivan päivän selvähän hän Ollaan aina ollaksen, ollaan nimailen. Sehän meillä nuorilla on paheikuinen, kun katson ympärille ja niin aivan naurat. Yhden jos vain tullaan, aina niin vaillaan. Roostas syllemästä tuli viestiä, ja mitä äh, Suomi-radiopaskaa. No, niin, nyt on kaunista, kiitosari Ari, olkaa hyvä vaan. Eikö, eikö tänään julkaista tämä saara tämä Eikö se julkaistu tämä ensimmäinen Euroviisuu? Joo, kappale, että... en ehtinyt kuunnella, oli muuta tekemistä Joo. tällä Käsittääks... diivalla. Niin. Mm -hmm. Käsittääkseni saara toi ei varsinaisesti te mutta se, se musiikkityyli on kuitenkin että et Siinä mielessä pitää saara tässä soittaa. Mutta -tä, tässä on siis Lassiliemulla tämmöisiä ensimmäisiä nuorisotähtiä Suomen maassa, Oliko joskus 60 tai 50 tai jotain sellaista? Se jospa ei lasketaan, koska se on kosteuden diivaksi. Jos lasketaan, olisi kiva kuulla vaikka laskettaisikaan. Olisi silti upea kuulla varsomispiisi, Tee ihan haanaa. -ha -ha -ha -ha. No ei, kun näin tota, noin satu kosteasta, mutta otetaan uuden ajan satu kosteuden seuraavaksi. Nimittäin hän, seuraava artisti ei ole diiva, diiva mutta menee tavallaan sama samalle osastolle, koska. Tota, noin, ne, ne, RAITO numero 11 sieltä sitten nimittäin Tuula Haatainen jos kuka, pitäisi olla diiva, koska hän, jos kuka osaa tulkita Se on lihan leikkaaja, tekee yötä muodottaa saittaa puhelinka ja laulaa karaokea Se on lihan leikkaaja, sen avon vaikolla Perrannasta sen polkupyörän satula on liikaa. Se on liha leikkaaja Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. alhaalla. Se on sen duunin On liian vähän naisia ja liikaa sikoja. Sillä on ilmanpaivoja Kun sen on, taas Se et laulaa niin huonosti kuin On liian alhalla. Kun on lihanleikkaaja Huippu kunnossa No mitäs ja kolestrolista Se on lihanleikkaaja Suikuja, Suihkuja suihkujaidasta tai alushousuja, se on lihaleikka ja Sen polku satula on liian alhaalla. Mum, mum, Se, Se on liha 150 kiloa, sen halsat pysy jälössä, huumiin Se on liha leikkaa ja nappeen rannasta, sen polkupyörän satula on, li Oho, sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan No niinhän se on. Tuli, nyt ei leikkaa, nyt se soi diivaspessussa. Just sen takia tämä soi, koska siis kun tuossa tuli, pyydettiin kappale, joka ei tänne kuulu, niin näin olen soi kappale, kun me ei että me, me tämän ajan, koska ei ole, ei ole, ei ole, ei ole itse asiassa nykyään. Ei ole, ah, jos keksi jonkinnäköisen... Tai, et, et, sit, ei, tämä ei vaaditsisi syytä, että voi soittaa tuota, niin, Tuula Haataista. Ja ei saatana koko viikon soinnut lihaleikkaaja pääsee taas mennä. Just sen takia. Juuri siksi. Kiitoksia tuosta noin. Ja anteeksi, että skumppa tai... Hetkinen, anteeksi, että skumppa tai... Hästä äh, diivailu jo, tai hästä yksi tai hästä divailu. Sitten emme todellakaan kuuntele paskista enää koskaan, jos tätä viestiä me ei lueta äänen. Terveisiä merimiehen kanssa, mun divakerho. Joo, joo. Niin, sit mail, ma, Nyt mä muistin, mitä mun piti tehdä ne lähtössä, mutta mitä mä en tehdä. Mun piti tulostaa ne viime viikon perjantaa lähetykset mitä jouduttiin tekemään nauhoille silloin, kun oli tämä lakkospessu oh, niin, niin, niin, niin piti niin. lukea niitä sitten. No, tehdään se sitten siis ensi viikolla. Se on, on tulossa tulos urheiluspesu, ja silloin vierana on Dei Forso. Yeah! Mutta tässä. Barbara Streisand on... Si, si, si, Barbara. Bar, ni, berber, berber. Niin, miksi se on Barbara, vaan se on Barbara. Bar -ba. se, diivailee, se diivailee, se diivailee kyllä johtomasti. Mutta Ave Maria, taas, taas nähdään kumituksia tässä näin. Jos mietitään tämmösti niin oopperahenkilöitä, tai siis oopperahan liitetään diivailemaan erittäin usein, niin Matti Mattilahan on sellainen, että... Joo, sieltä sitten. Sä et diivaillu! Sä meni ite laittamaan oven kiinni. Miks sä oot sä pyytänyt, että joku olisi di, diiva siellä? Niin miksi sä pyytänyt, joku olisi tehnyt sun puolesta, että tuolta ei kuulunut mekkälä? Mun täytyy vielä harjoitella tosi paljon tätä diivailemista. Mut osaat se kiekua? <tuh> Kit <ks piorata> Onnistuusko se laittaa alusta uudestaan? Onnistuuko sellainen? Mm -hmm -hmm -hmm -hmm. Hei, nyt, hei, nyt jatkuu kiekunnan, joo, ei tämmöinen, joo. Eiköhän tämä riitä tästä näin. Nyt, meni, nyt, nyt, nyt saa riittää, nyt saa riittää. Tämä artisti ei ole diiva, mutta jos mietitään, joka voisi olla diiva suomalaisissa artisteissa, niin kyllä se on kyllä toi Jenni Vartijainen. ja pyytää tänne paikan päälle tekniikkaa. Kiitos, tuota, sieltä toi, toi sieltä joku. nyt sitten joku, joku mukava poika voisi tulla vähän tänne studioon ja laittaa täällä asiat kuntoon, Joo, kun sä... ei nyt oikein ole täällä ihan kaikki asiat toimimassa siinä tavalla, ei toimi! Huutolouta! Sanoit, että alternative server error Mutta sun on sitten tehdessä vaativammin. On hyvä, hyvä, että sä sanoit, että poika, Vars, varsinkin jos on vähän vanhempiakin. Yes. Kervas miehi, kun sinä olet, niin tuota, toi poika, tosta tu on hyvä lähteä se, mutta Ota sellainen, sellainen, sellainen, sellainen mm -hmm. vähän niin kuin ylimielisempi ja sillä tavalla, että voisiko, ja sillä Nyt. Voisitko nyt ihan oikeasti Voisitko joku? nyt ihan oikeasti joku? Teemu, sano vaikka Teemu. Teemu, Teemu. Teemu poika. Voi Teemu, Teemu, Teemu. Täällä ei nyt huuto. Huutolota toimii, että voisitko mitenkään tulla laittamaan sen tänne Voisitko ihan oikeasti tehdä teidän, hoitaa teidän työnne? Se on teidän työnne, kun pitää kunnossa nämä tekstit laitteet tänään. voisit sä tulla, kato, härsuvaisit tulla tänne paikan päälle. Teemu, Teemu, Teemu Kostamo, Teijitekninen. On noussut päähän, kun on ollut Teijitekninen, päässyt Paskalistaakin tekemään tänään. Voi jumalauta, mikä mulkko saa No nyt, kiitos, kiitos vituusti nyt tästäkin saatana. Ja tässä tuli on kun nyt se toimii siellä, niin Tevo De ei halunnut kommentoida ääneen yhtään mitään, kuinka häntä, tota, no, niin tässä sain, häntä kohdeltiin. Mutta sitten me aietaan myöskin DJ Forsault täällä näistä jossain vaiheessa. Hetkinen. oliko se Karita, Karju, Mattila, äijät menee Nurinäkkijä, joo, johkaita! Mitchella kyllä oli ehdottomasti. No niin, no niinpä tietysti. Hiivasieni hiiva, pääsi valitsemaan musiikkia tässä näin. Niin... Diivasieni, et sä tiedä mun nimeä. Sanoiks me Hiivasieni? Sanoit. <laughs> Anteeksi, Diivis. Mä kuvittelin sua hiivikseksi. No, anteeksi, joo, no. Mä voin mä, mä, mä luvata, että tämä toistuu kyllä tämän lähetuksen aikana. Mä, mä jostain syystä tulee mieleen hiivasi niin että en, en, en tiedä nyt miksi. Mä en ymmärrä tota sun mieleyhtymää. Sehän on siis suorastaan hävytän, Siis mua loukkaa syvästi. Joo, joo, joo muakin loukkaa. Mä, mä mietin, että, että tota, niin se sukua sille se Keravalle, mikä oli tämmöinen vanha valankumous taiteilija tuolta Keski-Uudeltamaalta. Se Kerava, oli tämä tämä, tämä lakkospessuviikko sitten, niin sä oot ilmeisesti sukua hänelle kuitenkin. Vaikuttaa ihan samanlaiselta ääniä tai ulkonäkökin jossain joo, määrin. Joo, siis mehän ollaan siis kyllä. En nyt ehkä lähde tässä hirveästi Et selventämään, että se, se, millä on, tavalla ollaan sukua. Se, on, se on joku keravalaiseen, Voi jumala, Mutta, siis Mehän ei ole missään yhteyksissä. Hänhän no hän, hän on niinku, hänellä on tai hänen oma juttu ja mulla on sitten tämä mun juttu. Ja. Ja, ja sun juttu on mikä? Ja mun juttu on se, että mä oon tosi special ja niin kun, tosi tärkeä ja mistä kohtaa Siis kaikista kohtaa. Ja siis mä teen, mitä mä haluun. Ette, ette, ette. Paskat, paskat, paskat, paskat. Jos ihmistä voisi laittaa tänne ehdotuksen, että minkä biisin sä sävellät seuraavan viiden minuutin aikana. Mä laitetaan mainostauko, ja sitten sen jälkeen sä esität sen kappaleen Se on viisi minuuttia aikaa tehdä, sanottaa ja säveltää se. Katsotaan, mikä tuonne tulee viestiä. Katsotaan ensimmäinen ehdotus. Tulee, katsotaan, odottaa, odottaa, odottaa, odottaa. Joo, kappale on viisi tota, äh, nimi on äh, äh, tota, tos, tota, äh, haluan olla, haluaisin olla olla kisu, mutta en ole. No niin viisi minuuttia aikaa, anna mennä. Hän myrpeänä poistuu paikan päältä prinsessoimaan tuosta noin. Eli haluaisin olla tisu, mutta en ole. Ja, ja viisi minuuttia aikaa, sit on kulunut 20 sekuntia. of all you dreamed of Mahjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä. Maailma on yksinäinen paikka ilman kavereita. Elämäilman musiikkia ja juhlia on tylsää. Tule siis ystävien seuraan.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 joka tiistai kello 11-13 Radio Helsinki Müllerat no Goisthoff i samarbete Svenska Teatern Järtat of Helsingfors you are Radio Helsinki Ohjelman tarjoaa pasi kuikka vuokravessa työmaille ja tapahtumiin Pasi kuikka.fi Minutti verran vielä aikaa tässä eläällä. DJ Divasieni. Noin käsi hikisenä. Kirjoittaa lyrikoita just parhaillaan tai lyrikoita, lyriko, tai totta kai lyrikka, siis diiva laulaa lyrikoita, ei sanoja. Ja tässä on tietenkin kappaleen alkuperäinen esittäjä Ivy Lolleis-laviulle. Ei varsinainen diiva, mutta pitää nyt laittaa vertailukoroksi tähän näin. Ja kohta mä rupeen taas pomottamaan tuota noin tekniikkaa, taas taas on hotboxi-hutolo, tuossa noin Viis, toi, check. I hope I Tässä kyllä niin on tämä puheenosuus, että. And I Elvis osastolle. Kuunnellaan elämä talo nyt sä, sä näettit musta studiosta kesken kaikkein di, di, di, diivasia, niin rupes diivailemaan sieläniin. Ai no, jopa, lauta sentään! Ja tekniikka oli taas paikan pare. Teemu, sano jotain nyt te ihmiskunnalle, perkele! Ei se sano. Mä suosin tekee tällaisessa työyhteisössä kyllä näitä hommia, Olko tulkoon vaikka pelkkää hiljaisuutta. No niin, täällä nyt sitten... Tää, tää sopii kyllä hyvin tähän. Mä, mä en, en, en soita mitään täällä Mä Ennen kuin tää homma, homma on halussa niin mä en suostut kerta kaikkiaan jatkamaan näitä hommia täällä näin, että... ei, ei Eikä nyt seuraaviin silään tuntunut hyvää. Joo, just ja nyt kiertää ja nyt kiertää ja nyt... Oho, kato. No, ny... no, nyt... No nyt täältä kuuluukin jotain jossain vaiheessa. Joo voi hyvä näin. Tää pit mitä pelleja perkele täällä on jumala autat sen tää tää. Kuinka no, pitkiä täällä on pyöränyt tää radiokin täällä näitä tällä nykyisellä kokoonpanolla ja reilun vuoden verran ja ei ei ei ei mikään niinku, mikään ammattilainen pienin pikä yksityiskohti ja täällä hoitaa kaikki mitä sinä saatat itse. Nii. Taku. Tiku tiku, koska kohlo. Ei paljettavasti. Tiku riittävän hyviä kunnolla ja niinpä pois. Mä en ole, mä en ole koskaan tyytymänä. Ehä tälläpästä sanoin edesteh sound checkiä kähittäs soiko. No niin. Jaha, kyllä se kuluu. Kyllä se kuluu. Joo, no luurittei toi virkasti pitää vaikka. Joo täällä no ne luurittei toi minä on siitä tämä johtuu. Te kyllä kuulitte siellä niin mutta suuri taiteilija täällä ei kuulu nyt. Kiitti nyt tästäkin tei, mutta lähe pois. Mitä sinä torhaa? Kyllä, mitä mitä mitä helvetissä tulee tänne pyörimässä kero saa mitä aikaa sieltä. Tulee tulee totta säätää itse tänne tänne sunkin totta no ne niin sitten niin. No niin. Nyt en DJ Divasia, niin olisikos vihdoinkin saanut itseänsä tähän näin, kun, kun me ollaan odotettu tässä jo Tää, ja tää säätää ja tämä vääntää. Tämä, tämä, tämä, vääntä, tämä onko satana Axel Roiser tulee olen puolitoista vuotta keikalle myöhässä, ja, ja sittenkin sitten, sitten, se tuota, tuota, no niin, jo, niin. Mä oon kyllä vähän pettynyt, mä oon aika paljon joutunut nyt tässä niin kuin juoksentelee tuolla itse tuolla niin ulkona, studion ulkopuolella, niin, ja tekee kaikkea. Niin, että... no, on, tää, on tää kyllä, en mä tiedä, kyllä, me pitäisikö lähteä kävelemään ihan oikeasti tästä näin, että no ala nyt sinun satanan biisissäkin, niin sitten Haluaisin olla kisu, mutta en ole. Niin, haluaisin olla kisu. Ei, kun kisu. En mä tiedä, miten sen nimi sanotaan. Ei, niin, se, ei. te olette tämmöisiä pikku tähtiä tunnustaneet. Ette ole jotain nuorisokuntaa. En ihan semmoista. tiedä, kenestä on kyse, kyllä, mutta... mutta. Joo. Se on joku ruotsalainen mm. humpardisti. Joo. Ää... Oi herra no. Jumala, laitan sitä vähän hiljemalla tästä. Joku vai tuolta? Noin. No niin. Haluaisin olla kisu. Mutta en ole, sanoi mun sisko, joka on hirveä pisuhousu. Mä sen sijaan olen ihan omaa luokkaa, kaikki kattoo mua ja syvään huokaa. Ne haluais laulaa yhtä hyvin kuin mä. Su itkee yksin, sen ura on ahi ja pimeä tulevaisuus. Sen edessä niin kuin muillakin laulajilla, paitsi. Ja siis voitko kuvitella, kun mä, mä olin tästä nyt pyytänyt, että toi, toi tota, noini, Day Wars olisi täällä näin asemissa ja valmiina, Mut ei, se, se, se lähti vessaan, se lähti juuri kun mä että tuutte puolen tunnin lähetöksen jälkeen tänne voidaan sullekin su, sul, sul, sul, sul, sul, sul, käyttöä. Ei, se häpäätti lähtee kesken kaikkea ja hänellä, hänellä on selke, selkeästi jotain niin kuin vastaan tätä diivaspessua. Kyllä, diivas vessua, joo, katsotaan että... tuleeko sieltä pois sieltä sitten. Mutta tässä on tietenkin bands, eli Pion Se ja Diiva, kappaleen nimi. No nyt se tuli sieltä, niin katsotaan. En mä, enpä suostu ottamaan sitä tänne studioon heti. Eikä teritä. laita seuraava Diiva sieltä. Mutta diva, diva tähän Tää on. Joo, no nyt, nyt se alkoi toimia, sitten Ari, teknisesti vaativa niivaa, ehdottomasti, ja sitten Fitu Borsa tuli viestiä, hyvä. Kuullaanko Il on suosikkeja ja viestiivoja, Ehkä. Ja sitten Selin ja Fredi, Fredi, Fredi kehii selinejä, tulee. kohta tulee semmoisen ainoa selinejä, jo ei tosikaan. Jotai joku diva matchu ei ole, ni ste oli oli on suuri diva kanssa nostaa ylös soittakaa joku joo joo kyllä niin kyllä suomen di suurin diva on kyllä geekki kattaan jäksmel aikaa soittaa kekulia? Ah, viva la vida, viva historia afrodita Laita seuraava diiva sitten niin tää on joku fill ja diivaan. Mikä ihme tääkin on? Kuulostaa tylsältä. Noniin, kiuppas. <tos> Jos tuon diivasieni. Diivasieni tulee sinne, minne se, minne se haluaa. S se ei lupia kysellä. Joo, tullaanko diivasieneenkin, jos se... Ah, ah, ah, ah. Ja löytyy vielä yks diiva Hei, Char-Char-Char! Eiköhän tää on Turunen Char-Char. sitä vielä niin. Sit ruvetaan tuota ne pomottaa Worsaa. Hei, Worsaa! Tuu jo paikan päälle. Kello, joo, sä jo oli yli puoltais. Worsaa! Worsaa! Worsaa! Borsa, borsa. Mun mielestä ei kyllä pitäis. Borsa, borsa. On aika törkeet että sä niinku huudat Borsan nimeä tolleen, ei se kuitenkaan oo mikään diiva, mikä ansaitsee tollesta minkään niinku niin, suosion asian Joo. Joo, sä tulit itse väärällä tavalla. tänne. voit sitten ystävällisesti koputtaa tota ovea, niin kun tulit sisään. Koputa ovea, kun tulit sisään. Koputa, koputa sä laita sitä musiikki pois päältä. Koputa sitä tavalla että sä kans kuuluu vaikka sitten. No, Kuulu joo, joo. Nippänä. No niin, nyt tulee poika tänne näin. Ni tota poika, tota Voisi olla Se ilmeisesti. ei, ei, katso, täällä ei toimi, täällä ei toi, täällä ei toimi mitkään, ei toimi mitkään, niin käydä hakemulle semmoista riittävän kylmää, lasille riittävän kylmää vettä ja, tota, ja mä Ja kuulla, olen kuula, kuula, kuula, että sä varmasti kasa haetseen tuota noin, niin voisi soittaa ja ottaa yhteyttä, että me voidaan seurata tästä, tätä tätä tätä jonnekin se haetse po juokset meikalaisen puolesta tai meikraisten ehkä ehkä halu vettä? vetää halu No mä voisin kyllä joo. ottaa veten kyllä joo, mielelläni kyllä, Joo joo mikä sa itse mä voisin ottaa semmoista kohtalaisen kylmää vettä mikäs laista vettä sulle mä ottaisin saa ottaa itsekin taas kohtalaisen kylmää kohtalaisen katsotaan. joo No niin katsotaan sitten nyt nyt nyt nyt tarvits nyt nyt tädii vorsa soittaa eteleensä Vastaa nyt siihen puhelimen tällä mikä toimii Halo ja onko tädi vorsa siellä puhelimessa ja, niin forsaan puhaltaenpä kyllä. Joka käveles siellä niin ja sitten sa tosiaan tosi lasillisen vettä. Möisin ottaa sipso sen, no on niin iku niin kuin, Kuinka monta de, tota niin Deji Deevi de, de, diiva sieni haluaa. Mulen tässä olisi 1,2. Jo 1,2 se mulle mu 1,2 se mulle 1,2 se mulle kylmää, mutta mulle vähän kylmempää kuin tota Deji Diiva sienelle. Jo kuitenkin tärkeä kuin laulaa. Mä laitan täältä nyten pauhaamaan, nyt lait vettä. Kuonella. Ootko sä varma, että sä et kusennyttä vai, että sinne meidän vesilaseihin sitten? Että... Toi kuulosti mun Olen mielestä. Olen aivan varma. No, onko nuo varmasti puhtaa lasita? Ja vielä toinen lasilinen. No. Okay. Mä en ole ihan varmaa, että onko tää nyt sellaista vettä, mitä mä suostu juomaan. Joo, voit sä ystävällisesti samalla tehdä kaksi jalkakyykkyä siinä? Niin... Ko, ko, ko, ko, ko, ko. Kyllä teen juuri tässä koko ajan. Kyllä teen, mestari. Okei, okay. hyvä. No niin, sit voit tulla tänne päin. Käve toll sitä tavalla niinku kävele sitä tavalla niinku tahdissa niinku armeijassa kävellään sit suurin piirtein. Sä, sä, se ei kuulu sun tahdissa kävely. Mi, mikä ketä nyt maksaa? Miksä miksä ei suorut näy eikä kuulu täällä näin? Mitä sä mitä sä puhaleet siellä edelleenkin sitten? Siellä satana on ääni huulet alkaa olla jo ihan rutiikuliiva. Ihan, ihan joen varressa hakemassa tänä. Okei, okay, ju, just joo. Joen puhdas, jo. puhdas lähden vesi. Joo. Mä, mä, mä nyt, sulla, sulla näkyy olevan y, ainoastaan yksi, yksi Tietenkin sinä joudut pitämään tuota puhelinta tuossa noin nyt sitten, sitten, että avaat oven nyt sieltä. Davorsa avaa oven, hyvät naisten herrat. Kohta hän tulee studio sisälle. Siis, Suokit saa odottaa että täällä näin. Onko tää, on, on, kummalle tuo nyt sitten on, on toinen? Voi alkaa kiertää mukavasti, kun tuntuu tänne näin. Maistata <tos> <tos> siitä kuulee. Tää on tää ihan pelvätin lämmintä! Mä en haluu ees yötään, ei, mul meni janoja ohi, mul meni. Täs. Perkele! Läppää! Vittu mikä jätkä! Jah, mä en haluu koskea sen puppiin. Joo, mä en haluu, joo. No, hän on porsasta, hän ei tyylin päälle yhtään mitään. Tässä on se puhelin. Heitä taas tää hervettiä. Tässä on Tarjan tiima. Mitä se energia on Laita seuraava viisi. Sherri ja soitetaan seuraavaksi tähän näissä. Sen jälkeen My Heartin meidän käsittelylle mainosta jolle. Mutta serpatin alkuun. Tuossa tuli myöskin viesti, että Morsa on yksi tiivojen pääsköpäivän kaupunki, Okei. Okay. No mä en suosta olemaan tämän veden kanssa täällä näin samassa tilassa, mä nähitän tätä helvettiin kyllä Do you believe Joo. voit sä ystävällisesti DI Hiivasieni palvella muuja laittaa? Diivasieni. Diivasieni. se taas Hiivasieni? Sä sanoit sen mä sanoin diiva. Eikä, ihan kun eri sen kuin D alkuisen. Okei, okay, no, mä laitin paistaa sinä D-kukkissakin siinä itseasiassa näin. Mä, mä en tiedä, olenko mä edes työskennellä sun kanssa tästä näin, vaikka sä ootkin Diivasieni. Mitä mun nyt pitää taaste? Laita ne mainokset, sen jälkeen mennään siihen saatana by heartbeat go pariin sitten, kun sitä on kuitenkin otettu taas niissä kuinka pitkään. Tana. Haluatko ne mainokset niin kuin niin. nyt? Niin. Mä voisin haluta ne nyt vaikka nyt. Sen mä pyysin, nyt tähän näin, koska mä haluan nyt. Pohjelman tarjoaa perkele. Pasi, kuikka. Niin. Pasi kuikka. työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. Pasi, Pasi Kuikka. kuikka. Niin. Pasi Kuikka. Merikö juus 98,5 Tämä on Radio Helsinki. Moi! tässä tilhet pajut ja muut. Vedetään keikka G-Livelabissa helmikuun 10. päivä Milla Rumin kanssa. Illas tulee upea. Tuu siis sinne. Lippuja saa osoitteesta G-Livelab.pistefi. Lähten... Hei, koltsi puppeli Muru Oletko kuullut Antonet Anton ruokakassista? Siinä on kolmen kivan aterian ainekset ja reseptit valmiiksi mietittyinä. Eli saa keskittyä kokkaamiseen ja viihtymiseen, eikä tarvitse käydä kaupassa. Käy osoitteessa antonanton.fi ja nappaa 20 euron ystävänpäiväalennus koodilla Ystävä. Koskee uusia kestotilauksia. säännöksi vaikka Ihan vaan Ystävä. Työblant Venner. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasi Kuikka. No niin, eli nyt sitten tehdään sillä tavalla, että minua on aina kiinnostunut, että mitä tuota, tuossa, tuossa My Heart Will Go, niin itse asiassa niin käytännössä sanotaan, tai esimerkiksi myöskin sinne suomenaksi toinen on, on sillä vasemmalla, vasem, vasemman puolella noin. Voit sä ystävällisesti soittaa sitä yhden lauseen verran? Sitten kato, sitten tuota noin, tuosta noin, pain, pain, ja painat siitä sitten. Kun lauset tulevat uudestaan, niin sit, sitten yeah, tietenkään holdin siihen. Sitten. Joo. Ja sitten sä käännät sen se sitten englanniksi. Se suomennokseen. Joo. Nyt kunnellaan se englanniksi. Alkuperäiseltä viiselta. Laita, laita nyt holdin. Laita holdin. Laita tämä siihen, että samakohtaisuus oli tehty. Alkuperäinen tulee kollektiivisesti. No niin, olen, joo, joo, nyt itseomme, nyt. Hei, nyt noin noin minä Sori, laita, laita, laita, laita, toivathan taksepa, no niin, nyt, stoppi, joo, no nyt, niin, The salt from a big sea. Every night in my dreams. Jep, itse, okei. Okay. Again from your lips I taste I see. Metsä saa englantia, olkaa. Herran kauan sitten, mä sain. One time a long ago I got to. Ja nyt how nyt, know you go se nyt sit käännä suomeksi ja nyt, nyt, nyt se suomeksi, että mitä sä oo oo oo oo suomeksi, oo oo oo oo oo Kyllä, suur diiva and spaces between us. Kaiken pituuden ja tilan halki välillämme. Sä tuulit näyttää, että sä meet eteenpäin. Kun lähdit pois mun maailmasta. No niin, stop, stop, stop no niin. Ja nyt laita englanniksi ja sitten toista levyltä suomeksi. Suome, Suomen taas tätä englantia. Ensin, ensin sieltä, ensin selineen. Ensin, ensin, ensin selline, ja sitten pauseen ja sitten suomeksi. Levyltä sä mitä muuta. Wherever Saman alkaen koitatte kai. And last for like a lifetime. Mä oon ettei tule Laula, laula, haakilkoon, niin, niin, ha niin sävellä noita viestejä, mitä on tullut tänne. Mm -mm. Noin alusta. Joo, kohuutolaatikko toimii. En voi käsittää tällaista amatöörimäistä. Toimintaa vaadimme, vain parasta paskislaatua, terveisin merimiehen kadun diiva kerho. My, My will go on hyvä. Pasi, vorsa sedi vol hyvin mee dort huono stika vorsa iksti voyan pasco ko pun Diva Se riittely. Oh, istu taas alas. Paska, miksikin tuli viesti. No mitä paskaa sieltä rannesta tulee taas? Noniin, titanic kappale. Nyt on kyllä kovaa, tuli viestiä. No. Joo, kyllä huhu. Rakkaakku, se on rakkaa. Mutta kyllä Maryä, Carey. Carey Mary. Josta eräs tiimi on tehnyt kappaleen, mitä Maria Carey sääls. Niin totta noin. Niin. siinä on kyllä Diivo ja kuningatar ehdottomasti. Sen verran vielä. Sit tosiaan go go. Tulee sitten tosiaan ensi viikolla tulee urheiluspessu Y-lyppilaisten kunniakseen DJ Worssa vierana. It's you know you no, niin Nyt se alkaa taas diiva kun oh, oh, oh, oh, oh. I can't live if living is without you I can't live I can't live anymore ei bassen ääni niin saamu perseen repeä kyllä Sen, kiitos että paskas taas forsa vittuun forsa fi, vittuun ja se poika kanssa jakkan nyt festival asia ei ole tistit okei okay. yes, niin hyvä meenikin no niin järkeviä jär, jär, jär, jär, jär. <mielä> viestejä <mielä> Siitä. Ja kun puhutaan näistä, näistä diivaliosta, niin laitetaan seuraavaksi kansarausissa. Ja, ja tämä on niin, kyllä niin paska versio kolla ja osaa tää seuraava seuraava viisi. Totean, niin pitäis, mun olla. Jos mä ottaas, niin kuin X-lettäis tämä ohjelman alku, niin ohjelma alkaa noin tunnin kuluttua, koska pitäisi olla ehdottomasti pari tuntia myöhässä. Mutta kyllä, sitten kun piti saada vähän. Porukkaakin keikolla, niin sitä on teillä ollut käteen, että nyt se käyttäytyy jo ihan tätä ihmiseksi, sillä, kun on laski mukana kikkereiden kiertujalla. Jatka kohta, mutta nyt, nyt tulee niin kamalaa paskaa, että alppihuppa tällä alpeella matkalla Espanja alkaa kuulostaa ihan siirrettävältä. Minna, että Pekka PS, milloin tulee se alppihuppa Spesu, no sitten kun kalpit sulaavat. Ja Kant Live, mikä sitten missä Resuversio, se on tuossa levyllä tuossa noin. Ja hei älä mee, toivotaan! Ja mun elämä laittoi 69 prosenttia tämän biisin erityisesti tulkinnan kautta, okei okay, joo. Spessuottaa se, resu ja loppuun sitten. Joo, eiköhän se alkaa olla pikkuhiljaa. Näissä tämän ohjelma tässä. Pitäis me olla, että... No, laitetaan nopeasti teksikkiä, sä vähän vielä. Pritis piersiä, sä oi voit tossa noin. Yksi, yksi, ei, hiivasieni toive tähän näin vielä. Diiva. Hiivasieni <laughs> ei ole myrkyllinen. Joo. Maistarkaa sitä suussanne, maistarkaa sitä suussanne. Kuka on parempi diiva vai hiivasieni? <laughs> And, it's dangerous. Nyt se nyt rupes seivaamaan päätänsä tosta noin ja sitten vilastelemaan, no niinpä tiin Tekee Britneyt I vaikka on, mutta Nyt jäi sillan päätä, mu jorma uutiset soittamatta, mutta ei jää näihin Some me Mutta ei läheskään niin ylevää, kuin miten me täällä Merivienkadun niivakerhossa uulisimme. uu Ja akseli ruuso on suurin, haistakaa kukkane akselillinen kanssa. Kukka se haistaa ja kukkakee kekköset, joo, Akseli saa hyvää huomenta Mutta nyt, nyt loputaan resuuru, lähetään, lähetään helvettiin niin. täältä näin minä, minä suostun lähtemään minnekään täältä näin, kyllä ei sitten taas toisaalta Rakastan tätä biisiä Laulan sulle tämän laulun, oon mun ja kuule vaikka Suomen liioin kuunnellutkaan en Nyt vasta mä huomaan kuinka suoma tarvitsee. En mä tee sulla mitään, Padu! Elevettiin! Anna jatka, jatkaa! No, jatka, jatka, jatkaa! Se hiljani tossa oi. Laulan sulle tämän laulun Vasta ensimmäistä kertaa, kertaa. mutta mä toivon, ettei tää viimeinen Saat kertiahti ja sit saa riittää löin ja koskaan en nyt en Kun sydän itkee Hei älä mene en hän... Vittu ilman se <rätä> saa <stiä lappan> <tai stiä lappan> <tai stiä lappan>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 Tämän ohjelman tarjoaa Bar Haven, Helsingin tyylikkään olohuone, Unionin katu 17. Radio Haven.